Avui estem per la vila de Palamós i ens hem trobat per, per parlar una mica amb la Susana Pérez que ja fa un temps va estar a la nostra sintonia per parlar-nos de literatura, per parlar-nos de poesia i avui la tornem a tenir entre nosaltres eh, perquè ens parli del seu darrer llibre Temps de Cor que es presenta aquest en dijous a Sant Feliu de Guíxols i després també d'un acte que té lloc al Castell d'Antecalonja aquest proper dissabte. tenim per pams i parlem del llibre. Bon dia, Susana. Hola, molt bon dia. Gràcies, gràcies. per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Parlem d'aquest nou llibre, aquest Temps d'acord, que acabes de publicar i que presentes aquest dijous. Sí, és un llibre de poesies, es diu Temps d'acord, i es presenta a la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols a les 7 de la tarda, que és dijous dia 4 de juliol, i parla d'un temps que certament ja no em pertany a mi, és un temps en el que jo vaig escriure aquest llibre, ara justament fa un any, i que és un temps que convido al l'actor a, a entrar-hi i a gaudir d'aquest cor. És un temps fet amb el cor, perquè tot el que faig és amb amor, amb el cor, i um, és un temps que... Um, que queda instaurat en, en un temps que ens limita i ens delimita i que entrellaça doncs, tot allò que ens travessa, no? Per tant, eh, aquest temps està format d'un treball introspectiu i de persones que entren i surten dels propis itineraris de vida, eh, d'un temps de cor, d'amor, de desamor, d'encontres i bé, de tot això parla amb versos, d'una forma molt tangible per a tothom el temps d'acord de Susana Pérez Civit. En què està inspirat? És el que ha, en què has begut, per dir-ho així, per, per arribar a tenir aquest llibre entre mans ara? Bé, jo crec que l'escriptura és com una necessitat. És una necessitat per sobreviure. Soc una persona extremadament sensible i llavors, a través de l'escriptura, aconsegueixo dir tot allò que normalment no podem dir... Um vivint, és a dir, som com funcionaris de la vida, no? que fem un treball, arribem a casa, ens dediquem als fills i cada dia, més o menys, és retornar a aquesta esfera de vida. A llavors, a través de l'escriptura és allà on m'aturo i sense pensar-hi, inconscientment, va sorgint tot allò, tot allò que em travessa i tot aquell sentiment o emoció que és dins. I després, a través de les crítiques, quan presento un llibre, és quan em vaig adonant de tot allò que vaig sent i que vaig construint i de construint de mi mateixa. Uh, quin tipus de poesia és, per als entesos, en poesia? Perquè, és clar, lògicament, si hi ha algú que ens escolta, ja de poesia n'hi ha de molts tipus. Sí, és una poesia molt del tu a tu. No, so, no costumo a cercar paraules massa no sé si, podria, si el terme just seria dir molt cultes, però són totes moltes paraules que utilitzem en el tot parlar és no? uh -huh. dir, és molt fàcil, molt tangible d'entendre i sempre, bé, és un erotisme uh, un voler anar més enllà del propi, del propi ser, és a dir cercar el, allò més íntim llavors es fa a través de l'erotisme de, de l'amor, perquè sense amor no podríem viure de fet, de fet el llibre convida a entrar dins d'aquest temps del cor una de la, la primera plana pràcticament diu va fer parracs del seu cor i acaba dient que sense sense amor doncs és impossible existir està desprotegit de l'amor fa mal al cor um, no sé si això cadascú quan el tingui a les mans l'interpreti no sé fins a quin punt troba l'amor o no el troba o potser és que el, aquests itineraris de vida estan formats de moments d'amor i de solitud també és allò de, de dir que ben aventurats els que han estimat, perquè saben què és l'amor, no? Sí. Encara que t'hagi fet mal. Sí, certament. Uh, en què constarà, constarà aquesta presentació que fareu aquest uh, dijous a les 7 de la tarda, recordem a Sant Paliu de Guixols? Sí, um, hi han convidats diferents rapsodes, que són amics, que també són escriptors de poesia, recitaran els meus poemes, jo en recitaré un parell o tres, però sobretot m'agrada veure com altres persones interpreten aquesta poesia. llavors és una forma de veure com arriba el públic, com arriba l'altre i a mi m'agrada molt fer d'aquesta manera ens acompanyaran Joan López també amb guitarra, música i no durarà més d'una hora és un acte molt entretingut, diguéssim i bé, espero que bonic per qui vulgui venir és el darrer llibre d'aquesta Barcelonina nascuda a principis dels anys 70 però que té la residència aquí a casa nostra sí. i que per tant és una empordanesa més també a l'hora de fer aquesta poesia una poesia que ja vàrem parlar nosaltres recordem l'any passat amb un altre dels seus en llibres amb eh? fragancies i què sí. tal? molt bé, molt bé uh -huh. sí, sí. Uh, bé, Fragança s'ha de formar per tres reculls uh, però donava un d'erotisme i després bé, és que l'amor jo crec que no forma part de, de la meva poesia mm, ens travessa ens travessa l'encontre amb l'altre, vull dir, la humanitat i molt bé, tinc una altra la identitat incògnita que és més filosòfic que sortirà dintre de poc també mm -hmm doncs ja podeu buscar aquests llibres Susana Pérez, eh, així eh, es diu ella, en temps d'acord al seu darrer llibre, i l'altra activitat que tenim és aquest eh, dissabte, el castell de Calonja sabeu que d'aquí eh, uns dies ja tenim el, el Mollet, el Mollet per l'esclosa múltiple, en la qual Palafugini col·labora també en diferents activitats, però que eh, també hi ha una manera de participar i que és a través de la, de la poesia no és directament un acte del, del Mollet, però sí vinculat al Mollet no també, eh, què feu exactament aquest dissabte al Castell de Calonja Sí, és el tercer encontre poètic recital d'art perquè hi ha música, hi ha pintura, hi ha poesia és el tercer any que ho fem al Castell de Calonja esperem aquest any que ho puguem fer fora perquè els altres dos anys en, en, en, de res ens va ploure i al final ho vam fer a dins i es tracta doncs, de col·laborar, som uns 20 artistes i col·laborem per una recaptació de fons per l'esclerosi múltiple per una entitat que es diu Multicapacitats que miren per l'autonomia d'aquestes persones i nosaltres a través de l'art col·laborem doncs, amb una taquilla inversa cadascú eh, dona la voluntat i durarà, no crec més, la temporalitat no crec que sigui superior a una hora i mitja és un acte molt entretingut i a més, a, a diferència d'altres anys, aquest any hi haurà una taula gran on posarem els artistes els nostres productes, que es podran vendre, i la recaptació anirà també, sumarà a, multicapacit, a Multicapacitats i al mullet. I bé, convido de venir, crec que és molt important, és les reivindicacions es fan des de sortint, des de fora, no des de casa mirant la televisió, i és molt important poder ajudar perquè és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nervió central, afecta la, la part axonal i neuronal, i per tant això provoca que hi hagi una pèrdua de certes parts del cos, com pot ser la, la pèrdua de força, d'estabilitat al caminar, de visualitat, de la parla, fàcia, a cada persona afecta d'una manera diferent, per tant produeix un canvi, uns canvis d'hàbits radicals i necessiten el ser progressiva, neurodegenerativa, un tractament continu de medicali medicalització terapèutic, de seguiment i per tant, els fons de recaptació són molt importants, són imprescindibles. i Un altre aspecte fonamental és reivindicar els espais urbans per l'autonomia d'aquestes persones que és un gran problema encara que tenim avui en dia i és molt important que la persona pugui ser autònoma <laughs> perquè la, la persona, sigui la que sigui, ha de poder viure una qualitat de vida digna. Un tema doncs, en el qual hem millorat moltíssim, sobretot en construccions noves, però que encara les nostres ciutats, les nostres viles, encara no estan plenament adaptades eh, i que, que se'ls ha d'ajudar en tot el que es pugui. Oi? Sí, exactament, exactament. Com eh, amb quina altra gent comptareu? Perquè m'has dit que sou molts, no?, aquest, uh, sí. aquest dissabte? Venen artistes d'arreu de Catalunya, hi ha, hi ha un noi de 13 anys, uh, que és tenor, mm -hmm. mm, bueno, a mi m'agrada especialment molt, i els altres som artistes adults, uh, poetes, cantants músics amb la seva guitarra o amb l'instrument que toquin algun en pinta es posarà doncs, la seva obra i el que es vengui suma el que no es vengui hi una taquilla inversa mm. i és una zona d'agrupar-nos i fer-ho per una causa important com l'esclerosi múltiple i és el tercer any esperem que ho puguem fer per més anys tinc pensat també pels pròxims anys poder editar algun llibre amb tota aquesta poesia mm. que eh, es, es mostra Mm -hmm. i a veure, a poc a poc anirem fent més, sempre més. A veure si tenim sort. Doncs, uh, fem una recapilotació, uh, Susana, uh, concretament dijous, a les 7 de la tarda a Sant Feliu de Guíxols. Sí. Mm? sí, per la presentació de temps d'acord. I el dissabte al Castell de Calonja, a les 7 de la tarda, dissabte que en tenim... El dia 6. 6, sí, 6, dijous 4, exacte. les matemàtiques no enganyen. Sí, eh? <laughs> a les 7 de la tarda, i us convido a venir a participar... A, a pell, no? Uns amb els altres Molt bé, alguna cosa més que ens volguessis explicar? Mm, bé, molt contenta d'estar aquí a l'Ompordana I estic sempre, quan estic, em trobo casa meva i vaig créixer uh -huh. I encantada de poder organitzar actes socials Com a educadora social que sóc I d'anar, anar, anar podent fent llibres Que és, ja et dic, una passió meva i una necessitat pròpia I presentar-ho doncs moltíssimes gràcies, Susana, i bon estiu. Gràcies, igualment.